Mtazamaji wa Esta TV, karibuni katika chaneli yetu. Tunawakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wakisi, hujulikana pia kama Baguse au Gusing. Ni kabila la Kibantu ambalo hukaa katika kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira, magharibi mwa nchi ya Kenya. Kisii ni mji unojulikana na wakazi wake kama Bosongo au Getembe. kusini magharibi mwa nchi ya Kenya na nyumani kwa watu wa asili ya Gusii. Jina Bosongo liliaminiwa kutoka na jina Basongo kwa maana ya Wazungu ambao waliishi katika mji wakati wa koloni. Mnamo mwaka wa 2014, walikadiriwa kuwa milioni 3,256,669. Asili ya Abagusii, wa Abagusii pamoja na makundi mengine ya Kibantu, wanaaminika kuwa na asili ya Kongo inajulikana sasa kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhama kwao kunaaminika kuwa kulitokana na wakazi zaidi, uhaba wa chakula, migogoro kati yao na udongo uliopotewa na uzuri wake kwa ajili ya kilimo. Wabantu walipokuwa wakitoka Kongo, waligawanyika katika makundi mbalimbali mbali, na wakisii waliishia kuishi karibu na ziwa Victoria. Wakisii waliishia katika eneo la kijiografia la kipekee miongoni mwa makundi ya kibantu kwani walikuwa wamezungukwa pande zote na makundi ya maadui ya iloti ya wajaluo, kipsiksi, wanandi na wamasai. Ubishani usioisha uliwafanya wawe na desturi ya vita ili dhidi ya wezo mifugo. Hadi siku hii wana sifa ya kuwa wagumu, wasiopoteza roho haraka na wanaofanya kazi sana. Wakisi, wakisi wanajulikana kama mojawapo wapo ya jamii ndaji zaidi nchini Kenya waliobarikiwa na mashamba makubwa ya chai kahawa na migomba hata hivyo kaunti ya Kisii ina msongamano mkubwa sana wa watu ni moja ya maeneo yaliyo na watu wengi sana nchini Kenya baada ya miji ya Nairobi na Mombasa na yenye watu wengi zaidi katika maeneo ya mashambani pia ina idadi kubwa zaidi ya uzalishaji nchini Kenya kama inaweza na mfululizo wa demografia na utafiti. Idadi ya uzalishaji katika jamii ya wakisii, ni mojawapo wapo ya juu zaidi ulimwenguni. Mambo haya hayamewafanya Wakisi kwa miongoni mwa jamii zilizoenea zaidi kijiografia katika Afrika Mashariki. Idadi kubwa ya Wakisi pia imekwenda ugenini kutafuta masomo na maisha mazuri zaidi. Wakisi ni baadhi ya wakinya wengi zaidi kuwakilishwa katika vio vikuu vya kigeni. Kawaida ni India na Marekani. Majina kama Mogeni, Bogonko, Osebe, Bosire, Moseti, Onkoba, Onchiri, Isaboke, Kiberi, Mogaka na mengineyo mengi. Ni majina ya familia ya kawaida tu kama Smithi na Johnson. Katika tamaduni za Anglo-Saxon. Majina ya kike kama moraa, Nyanchama, Nyaboke. Kemunto, kwamboka kerebi na mengineyo mengi pia ni kawaida aliotolewa kwa wasichana kilimo kitambo kilichopita kisili kuwa na misitu mikubwa pamoja na miti iliongezeka na yenye matawi mapana ilikuwa ni sehemu ya msitu wa bonde la Kongo mabaki ya pekee ya msitu huu Kenya ni msitu wa Kagame ambao ni pembe ya magharibi zaidi ya msitu wa Equator Maeneo mawili ya misitu huo yalikuwa yanaunganishwa kupitia Nandi na Kiricho. Kabla ya maeneo ya nadi na Kiricho kukatwa miti ili chai ipandwe na watu wa pale. Lugha yao, wao wanazungumza lugha ya kisi au ekegusii Kama inajulikana miongoni mwa wasemaji. Hata hivyo baadhi ya makala ya kitambo huita jamii hii Kosova. Lugha hii na lugha zingine za Kibantu ni sawa sana. Wameru wanafanana sana na Wakisi katika lugha na utamaduni. Lakini pia Wakisi na Wakuria lugha zao zinafanana sana. Inakadiriwa kuwa tisa ya maneno hufanana. Tamaduni. Wakisi hucheza kiungo kikubwa cha muziki kiitwacho obokano. Tohara ni mojawapo ya sherehe ambayo vijana walijifunza jinsi ya kuishi na kuheshimu wakuu wao vijana ambao walikuwa wanatahiriwa. walijifunza jinsi ya kujitahiri katika kutafutia jamii yao kutahiri kwa vijana wenye umri wa miaka kumi kunafanyika bila dawa za kupunguza uchungu na hii ndio historia ya kabila la Wakisi ambayo inajulikana zaidi kama Bagusii au Gusii na historia hii imeletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli